כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי חספו ואלילי זהבו, אשר עשו לכם ידיכם חטא. ונפל אשור בחרב לו לא איש, וחרב לו לא אדם תאכלנו. ונס לו מפני חרב, ובחוריו למס יהיו, וסלעו ממגור יעבור, וחטוא מנסריו, נאום אדוני אשר עור לו בציון ותנור לו בירושלים.